Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Abon Comics Avsnitt 17, det här är Nico Tillsammans med Färnan Och i veckans avsnitt Kommer vi prata om serierna World of Warcraft Legion, American Terrorist Issue 1, Saga Volym 4 och Sinotrip Part 2 Och ni är gemensamma läsningen Denna vecka, Alex plus Ada Volym 1 Först tänkte jag börja med American Terrorist Issue 1, för det var Inte bra <laughs> Okej, okay, låt höra. American Terrorist Issue 1, skriven av Tyler Shintaner och Wendy Shintaner. Tecknad av Andy McDonald och Matthew Wilson utin i sort 2009. Och uh. synopsen är: Under undersökningen av ett utslag av ekotrafikerade attacker lockar reporter Owen Graham uppmärksamheten hos NSSA. Samtidigt köper New York-skolären Hanna Blom för att klara sig utan hennes ordinarie medicinering. Da, da, da. Gratistidning finns på Comicsology. Eh, den här handlar lite om. Eh, ja, man, får, man möter en reporter som eh, har tagits gissla, ser det ut som. Men så visar det sig att eh, de har det är en grupp. Eh, ja ska man säga, Greenpeace-freaks som eh, tagit med honom till en plats. Eh, och han ska göra, håller på att rapportera om just ekobrott och liknande. Och de här ska elda upp ett stort eh, oljeverk. Det är något så här bygger, de håller på någonting speciellt. Okay. Och de eldar upp den. han bevittnar, skriver lite om det och. Eh, Sen åker han tillbaka till platsen och frågar där bara, oj oj oj vad är det som har hänt där och spelar dum fast han vet exakt vilka det är som har gjort det och allting. Vad? Vad gör han det? Ja, han vill ha en, han vill få han skulle skriva en artikel och får, vill få deras svar och allting och så han håller ju på att gräva men och allt möjligt han kollar på åt båda hållen. Eh, helt plötsligt kommer en agent som blir väldigt intresserad av den här eh, reporten som tror att han vet mer än vad han säger och liknande. Okay. Sen dör den berättelsen Då uh -huh. hoppar man helt plötsligt in till en New York lärare Som uh, håller på i ett klassrum Och uh, hon har inte sina mediciner Så hon uh, börjar flippa ur Och blir väldigt uh, Hon börjar gå in i sig själv Och börjar bli väldigt svår och jobbigt alltid så tråkigt och Hon vill inte gå ut med kompisen Hon vill bara vara själv Och flippar ut när hon inte får jobba i fred Och dittan och datan mm, mm. Och sen dör den berättelsen. Sen är den här komixen slut. <laughs> Jaha, eh, okej. Okay. Den här första gratis-issue säger mig ingenting. Jag har blivit skriven av <laughs> två karaktärer som troligtvis allt framtida kommer handla om. Men den här är så ointressant att den lockar inte in dig för fem öre. Vad bryr jag mig om ekobrott? Ingenting. Och de gör det inte spännande. Det, den här är väldigt Verklig, det är ju inget så här Övernaturligt eller någonting eller, Utan det är så här, ja, vi har träffat ett gäng Och de ett ände på den där, okej, okay, intressant Vi träffar en lärare som har Är liksom indragen i sig själv Och har ingen riktig eh, Ork med livet Uavhuvudtaget, okej okay. Och sen dör bara hela serien Så Den här var inte bra <laughs> Men vad tror du att de vill Göra med idag? då, eller alltså vad tror du Händer senare Ja, det kommer ju fortsätta med reporter porter som håller på med det här. Han kommer få problem med NSA eller agenterna. Hon är lärare, hon kommer säkert stötta på honom. Då kommer jag väl gå ut och göra något trip tillsammans. Jag vet inte och jag bryr mig inte heller. Så jag kommer definitivt inte. Så, terror American Terrorist Issue one. Nej, jag kan inte rekommendera den för den var inte intressant för fem öre. alltså Så Det är en grej, grej, dock. Det är en grej jag har reflekterat över nu. Alltså, för Nu har jag ändå suttit och skimmat mm. i stort sett. Nej, inte alla, men många, många såna här gratis mm. Där det är nummer ett eller nummer noll eller någonting sånt där. Det är första numret. Varför gör man inte det? Varför gör man inte ett första nummer mera likt än. Eh, åh, nu tappar jag namnet, jag hade det i huvudet alldeles nyss. Första, på, eller första avsnittet på en serie. Vad fan heter det då? En pilot, en pilot, så tack, mm. fan, jävlar. Alltså varför berätta mer? Fånga mm. in mig. Första numret, vad fan, ni måste ju verkligen fånga in mig på något vis. Får mm. det liksom bli intressant. som Den enda tidningen jag har läst om har gjort det är ju den här We Kill Monsters. Mm. Med de här två, vet du det, som verkar leva ett helt monotont, tråkigt, normalt liv. Man tänker liksom framåt slutet på serietidningen. Vad är det här? Och varför har den så asbalt namn som We Kill Monsters? Mm. Och så det sista som händer är världens cliffhanger. Liksom att de bara förlorar ett monster från ingenstans. Mm. Då vill man ju läsa vidare. Man vill ju ta sig in i nummer två. Man vill liksom ta sig mm. vidare och verkligen få reda på vad som händer. Många av de här andra numren är verkligen så här bara blä. Vad är det här? Varför ska jag betala för att få ett nummer till för? För det här är ju inte jättebra. Nej, absolut inte. Och det är precis som du säger, hela grejen är med att första nummer är för att det måste locka in den. Ja, och det ser som jag tänkte bara, men det kan vara svårt. Men jag har ju läst, liksom. Castlevania, första numret lockade in mig. Äh, Iceman, första numret lockade in mig. Äh, Skelleberg, vad heter den där, ja, men flera De lyckas ju få in den på något sätt mm. Men många av de här grejerna Lyckas absolut inte Och de beskriver jättetråkiga karaktär Nej, så den här kommer jag definitivt inte Jag har läst den och jag tänkte bara säga Att om, eftersom den är gratis På Commissory Så kan man läs, kolla in den Men den är inte intressant för fem öre Så det var bara någonting jag tänkte snabbt slänga iväg Ja, absolut eh, Vad har du läst då? Jag, jag kan väl ta min, eller min sån tidning den här veckan kan jag säga. Warcraft, World of Warcraft Legion. Okay. Jag misstänker att det är en miniserie på fyra nummer för att jag har tagit ner fyra nummer som, är, som hör ihop. Jag har läst tre av dem. Jag fattar ingenting än så länge för ingenting hör ihop riktigt. Okay. Men vi kan dra av skriven av Matt Burns. Ritad av Ludo Lullaby. Lullaby. Det låter nästan som ett hitte på. Ludo Lullaby. Ja. Eh. Jag kommer inte ihåg de här situationerna i, WoW, i spelet alltså. Så att jag kan inte referera till dem på det viset. Eh. Men. Ska se vad jag har. Där. Eh. Synopsisten på, eh, på, om man ska säga det, första numret eller första biten mm. är. Det har gått fyra år sedan dvärgkonungen Magni Bronzebeard försökte skydda sin värld och varit förhäxad, så fryst till en solid diamantstaty i centrum av Old Ironforge. När han, kom, när, han, när, han, när han vaknar från sin kristallslummer så har han en dyster varning om mörka tider som ska komma. Uh, Kommer hans dotter Moira att kunna lägga undan sin smärtsamma historia och förlåta Magni för att hjälpa till att förena sitt folk? Dum, dum, dum. Första numret, det, det som den här faktiskt refererar till, är helt okej. Okay. Okay. Eh, man, man får följa just den här dottern Moira där hon är i Old Iron Forge eh, där hennes pappa står, alltså fryst till diamant. Och hon liksom står och pratar lite för, grann för sig själv. Och hon liksom säger bara, fan mina, uh, oh, vad säger hon? Mina uh, advisors, alltså vad heter det på svenska? Uh, sådana som ger en råd. Rådgivare. Ja ah, tack, rådgivare ger råd rådgivare hur kunde jag inte hitta det själv men ah, Nej, jag kom inte på det för att du sa råd nåt <laughs> jag bara ja <laughs> ah, hur som du, hon liksom sitter där och muttrar för sig själv och liksom säger ah de har bett mig gå och prata med dig det kan göra det lättare det kanske till och med du kanske faktiskt hör mig och såna där saker liksom. så hon står och pratar med den här statyn eller vad hon ska kalla det för eh, och du får liksom se hur hon berättar att säga ja ah, det här är vad som händer. Det här är vad som tynger mig liksom hit och dit. Och så får du se statyn svara. Fast inte så att hon hör. utan man får liksom hans röst och hans egna bubblor där han liksom säger om du ändå kunde höra mig nu jag skulle liksom säga jag är så stolt över dig och så vidare och så vidare. Och så får man se när han faktiskt vaknar till och bara liksom så här. All hell is gonna break loose bara liksom, så det kommer bara, Allting kommer kommer gå åt Fanders mm. Och sen är det första numret slut där okay. man, man hinner liksom se De hinner kanske prata lite grann därefter också Men det hela går ut på att han vaknar till liv Han säger att det kommer att gå åt Helvete snart Och sen är det typ Vad, vad tidningen vill få dig att tro Är att Nästa nummer kommer ju vara ska Moira hjälpa till eller vad ska hon göra, vilken fot ska hon stå på liksom. Mm. Problemet är bara att när du kommer in i nummer två då är du helt plötsligt i en alvstad med alver istället för dvärgar i ett berg mm. som det var i första. Utav, då Och då står du ju för the, the high council typ som står där och försöker dividera om de ska, för de har blivit... Eh, överkörda eller snarare så omringade av The Legion som är då mm. alltså ja, The Bad Guys som ja, har omringat det, deras stad liksom. och de har fått ett erbjudande att antingen sänker ni sköldarna in till stan och ger oss eran kraft som de har, de har en jävla magisk brunn i mitten av stan mm. så antingen sänker ni kraftfältet så att vi får komma in ta det vi vill ha och dra och vi lovar att No harm shall come to you, liksom. Och ni får behålla eran stad, ni får behålla allt. Bara vi får ta den kraft vi be behöver och vi vill ha. Mm. Och hela tiden går ut på vilken fot ska de stå på? Vad kommer att hända? du, du, du, du, du. Därefter har inte jag läst mer, för att jag... Jag känner mig inte sammankopplad till något av de här händelserna. Mm. Det, alltså, det som jag tycker att det låter som för... Ja. World of Warcraft Legion är väl ja. den senaste expansionen i World of Warcraft. Ja. Så allt det här låter ju som att inför den expansionen. Så det, att det kan det nog vara. Man bygger upp allt sånt där, för det låter ju som om man tar de här olika stories, så kommer man säkert få avslutandet i spelet att ja, hela Break of Lose, det är väl en demonprins eller vad det är som kommer. Det är nog ja, det, det är säkert han. Här, Legion, ja, de vill ha den där magin för att väcka honom eller en liknande. Ja. Så det låter ju som att det här är ju tidningar, lite som jag snackade om en expansion för inte så länge sedan som jag läste, om ett tv-spel eller ett dataspel. Än. Och det var ju så här, ja, man läser det här, men har man inget intresse av att spela det så kommer inte det här igen någonting. Det är, det är lite den känslan jag får här nu när du pratar om det också. Absolut, och det tråkiga i mitt fall är ändå så här att jag, jag tänkte verkligen så här, wow, vov, fan att få liksom, som en gammal spelare som du är. Liksom. Ja, men exakt. Få komma in i universumet igen och säga och visst, jag tycker det är skitballt. Få se dvärgarna igen. Få se elv, alvor, alvor, Elver igen. Och Det tycker jag är häftigt. Men det är precis det där som du säger. Storren säger ju inte mig ett jävla skit. Jag som inte är dugginsatt dugg insatt längre. Nej. Och det är nog precis... Nu när du säger det så låter ju det som ett genidrag. Det är klart det, det är säkerligen någonting sånt att man kommer att få sista, sista biten. Alltså den sista cliffhangen kommer att svaras i nästkommande patch eller någonting sånt där. Så mm. kan det absolut vara. Eh, är det någon som vet mer om det här så får ni jättegärna skriva in och berätta. För det vore skitkul att veta. Eh, jag kommer nog försöka läsa klart de här fyra numren jag har. Just för att det kan vara kul att se om det är så att man kanske får något svar i nästkommande två nummer för nummer ett och två liksom. Mm. Alltså att man kanske kan pussla ihop hela historien lite, lite, lite mera om man får se två berättelser till. Mm. Så att det, det, det, visst, det, det ska jag ge dem. Men så här långt så tycker jag inte att det är... Det är sånt jag måste ta mig igenom om man säger mm. så. Lite så känns det just nu och det är aldrig roligt, skulle jag säga. Nej, Vare sig läs eller spela ingenting som ni måste ta er igenom. Men det finns någonting litet. alltså Det glöder där någonstans men det är väldigt liten glöd. Så vi ska se om tidning 3 kanske i alla fall. Om, under, om det... Blåser eller om det kastar eld På den där sista glöden För då ger jag nog upp Om, den, om, det inte, om inte den liksom får fart på det då, då tror jag nog att jag ger upp sista numret mm. Ja men då, då förstår jag eh, Jag har läst Saga Lite mer eh, oh yeah! Jag har ju läst hela vägen till volym 4 Och du hade ju tidigare pratat om Volym 2 och 3 Exakt Så jag tänkte bara ge vad jag tycker om det Ja. Du pratade, tog upp lite det här att det fortfarande är lite sexuell, sexuellt och sånt där Inte så ja. jättemycket eh. Jämfört med första, första tyckte jag volymen var bra Det var mycket sex och sånt Men det hade ändå en point med det Det hade ändå någon poäng, det gav någonting Absolut Det har slutat med helt Nu är det sex bilder, bara för att det ska vara sexbilder Det ger verkligen ingenting Du tog upp i den där skärmen att det är en snubbe som suger av en ja, penis Och det ser man grafiskt Nästa bild som inte du tog upp det är att det är en jävla bukkakefest i nästa bild. Han får ju liksom, liksom spärra hela ansiktet och jag var varför? Det här, du, det här kommer ingenting. jag fan inte ihåg. nej Jag såg det jag bara seriöst, vad är det här? Det ger, och det ger ingenting till hela den här jävla och resten av storyn. men fan, för, för det där kommer jag nämligen ihåg. Det å, de återkopplar ju åtminstone till, till avsugningsbilden. Mm. återkopplar de ju till senare, längre fram i volymen. Hur menar du? Eh, skitsamma. Ni som inte har läst den, eh, håll för öronen en liten stund. Eh, det Jaha, är inte är säkert, Nej, nu. absolut inte det. Jag, jag förstår vilken du menar nu. Men det har ju inte någonting med varandra att göra överhuvudtaget. Så, och det är därför jag tycker den delen är helt värdelös För den ger ingenting Och den passar inte in i den delen av storyn Om du förstår vad jag menar Ja, ja, ja. Nej, men jag gör jag alltså, jag, jag, Om jag säger så här då jag, eh, Om de bygger på det här längre fram sen Det må vara Men just nu känns just den biten meningslös Det nej. kan jag hålla med om För ja, det, tyckte, det tyckte jag också ja. Nej, den, den ger ingenting och sen kommer man vidare, men då slänger man in ett stort monster. Jag bara, ah, men vad kul. En naken med punkhuler och det är så här vårtigt och allting. Man bara, det här ger ingenting med nakenheten. Varför slänger du in det här skiten? Alltså det där var Helt det välfört. fusaste jävla monster jag har varit med om. Jag vet inte om jag tog, om jag tog upp det så jättemycket. Nej, men jag tror inte den nämnde du inte utan du nämnde bara just avsugningen. Det är så jävla skumt det där monstret för det är typ, alltså ja. vad ska du föreställa att vara? Ett par hundra, alltså ett par... 100 meter högt och alltså jag lovar dem där kularna det är liksom Ralph Garman ja. style de, de, alltså de släpar i backen ja. Nej, men de är alltså... helt galna och det är flera sådana grejer som inte ger någonting alls och det var liksom, det tycker jag har mycket sämre mm. eh, resten av det var väl okej, okay. spänningen har försvunnit ganska mycket i de här tycker jag det var väl lite, det är fortfarande lite i jakt men de flesta av karaktären har ju bara gett upp, de ja. bara vi, vi orkar inte mer, vi gör liksom Karaktären är intressant, men de ger upp så oerhört lätt och ger ingenting. Uh, sen kommer dock. Uh, så jag, de här två numren var okej. Okay. De, det var intressant. Jag läste, som sagt. Jag drog på en dag. Eftermiddag drog jag tre volymer. Så jag mm. var väldigt fast i det. Tills vi kom till volym fyra nu då. Uh, jag okay. kan ju börja med en lite snabbsnops bara. Ja, absolut. Eh, saga volym 4, skriven av Brian K. Vaughan, tecknad av Fiona Staples, utgivningsår 2014. Synopsen är: besök nya planeter, träffa nya motståndare och utforska en helt ny riktning. Eftersom Hazel blir ett barn medan hennes familj kämpar för att hålla sig på fötterna. Eh, Hazel, det lilla barnet som de här två föräldrarna har fått, har eh, blivit äldre. Hon är, det är ett barn nu, bara något år gammalt Men springer runt, pratar Dansar, leker, det är inte en spädbarn längre Nej De har stadgat sig På en planet och Pappan är hemma på far Morsan är Ute och kör wrestling För att tjäna pengar så att de kan leva tillsammans What the fuck, okej okay. Och All spänning har försvunnit helt men om, man, om man jämför det som tv-serier så första volymen var ju lite Game of Thrones. Det var spänning, det hände grejer. Fjärde volymen är skilda världar på kanal 4 för i tiden. Då förstår liksom skillnaden. Det är bara drama. Det är ingen spänning alls. Det är okay. bara så här, oj, de flörtar med olika personer, de kör droger. Det, det, det. Alltså det är så ointressant så det fanns inte. Volym 4 gav inte mig någonting överhuvudtaget. Karaktärerna Nästan alla karaktär man sett tidigare. Mm. Men jakten är borta. De försöker sätta in en ny liksom, del som ska vara. ska säga? Det nya hotet. Eller den nya. Liksom skurken och liknande. Den nya prövningen istället. Ja. Men det tycker jag är jätteointressant Jag tycker inte det är något bra i taget. Det för vissa av karaktärerna ihop igen. Men för det mesta är det liksom. Det här är bara drama. Det är dramadravel och hela den här spänningen och action och den här hela grejen med att de är från två olika sidor av kriget som har gått ihop och blivit kära och fått barn. Det märks knappt av. Det märks nästan inga. Det är typ ingen som bryr sig längre för att det har gått så lång tid och nu börjar man dra in annat i det här och de gamla jägarna de är typ inte kvar längre. De som var bra, de är inte ens kvar typ. Så det är Hela den här fjärde volymen var en rejäl dipp för det blev bara dramadravel som sagt. Men hur förklarar de de som har jagat dem då? Eller de som jagar dem ända in i volym tre? Jag kan inte spoila. men Nej. det är nästan som att alla de bara släppte. De, de bara, vi, vi bryr oss inte längre. Okej. Okay. Okay. Så liksom visst ena, någon typ, de snackar om att de har tappat minnet men sen Släpps det också på helt gång Och så är det liksom, det är grejer Själva synopsen här är det ju att Du vet datasnubben Ja Han har fått barn, hans barn har fötts Och det shit, har gått blir så långt framåt Ja, det ja. barnet blir kidnappat Jaha Och nu ska datasnubben jaga hon Alltså honom. Ja. Men han, vad är det han vill vara med i tv-programmet med wrestling och grejer och på något sätt så har det med Hazel att göra med den här lilla barnet. Jag minns inte hur det är för det var så jävla ointressant. Men Hazels pappa med hornen tillsammans med dataskärmen ska rädda det där barnet. Men då, Var inte det dataskärmen var ute för att göra? Att ha i ihjäl han med hornen? Precis. Och Nu bra, nu slänger vi ihop det och så släpper vi allt annat. Så det ger ju ingenting. Och nu har jag dragit i jättesnabbt för att Men det som händer är ju ointressant. Det finns ingenting som ger men någonting överhuvudtaget i det här. Och det är likadant här, ja men vi drar in lite sex i det här. Ja men vi drar in lite, <laughs> några som dör. Men det bryr man sig inte om för resten är så jävla tråkigt. Så tyvärr så här var det här en rejäl dipp nu i fjärde volym. Men de andra har varit ändå okej. Okay. Men nu var det så här, det var så ointressant. Jag läste igenom allt och bara, men det här är ju bara dramadramvel och det är inte vad jag vill ha av den här serien. För det är, tidigare har det varit action, spänning man, hela den här flykten har ju varit hela grejen. Och nej, nej, nu har vi stadgat oss och bara släpper allt. Jagar, de som jagar och skiter väl i vilket liksom. Eh, du snackade ju tidigare om hans eh, förra exfru eller om man ska säga. Ja, men precis. Gwendolyn eller vad fan hans heter hon? Ses. Hon har ju typ också bara släppt allt. Hon bara, whatever. Och liknade ja, vadå, alla. Alla bara, whatever. Ja, det är det. Alla kalkulärer är ju typ så. Whatever. Okay. Och det är ju att ingen av spänningen finns kvar. Så sagt, tänkte inte gå in på någonting mer för att det kan bli spoiler och sånt, men... Mm. Mm. Fan, bara... vad tråkigt. För jag hade så jävla höga förhoppningar. Jag har jag haft liksom... Eller jag har den där ligger i... I bakvattnet hela tiden. så här. Ska, mm. jag, ska jag gå in och ta en volym till? Bara, eh, nej, men inte än. Jag, jag vill njuta verkligen av den. Det är inte en serie till jag vill snabbläsa. Mm. Utom den vill jag fan sätta mig ner och så bara läsa igenom. Så därför har det inte blivit någonting. Och det låter ju nästan som att det är tur. Mm. För, att, ja, för jag har fan gillat de första två gillade jag som fasiken. Mm. Trean där börjar han liksom dippa och pratar, säger, pratar du så där om fjärde då tänker jag inte nästan upp den. Ja, men det, är det, som är det finns fyra volymer till efter den här. Ja. Men det här var en sån ordentlig dipp att nu tappade jag suget att fortsätta. Ja, för verkligen. Jag blev jättebesviken. För att de ändrade riktning det kan ju ta tag igen, det är absolut, det tror jag är säkert. Senaste kom ju ut i slutet av förra året liksom. Men just nu var det så här: det var en ordentlig dipp som gav, tog bort all intresse för allt. Oh, jäklar, vad tråkigt. Så jag har tänkt att ta upp en till volym, volym 5. Men ja, de måste verkligen ta tillbaka. Jag fortsätter de bara drama drabbel då? Då är det inte intressant för fem år längre. Och då kommer inte jag fortsätta med att fortsätta volymer. Ja Jag hör ju absolut att jag har en lätt lösning där. Eller i alla fall en billig lösning. Det är bara att låta dig läsa volym 5 så får vi se hur det ser ut. Ja Precis nu när jag kommer om och kapp om. Exakt, exakt. Vi pausar lite snabbt. Har du lust att stänga av din bild på Skype? För Den har låst sig och så kan du slänga igång den igen. Ah, absolut. Jag ska där. För att vara så då? Nu är du tillbaka. Är du där nu då? Jajamän. Ja, rör sig bilden nu då? Ja, ska jag bara köra helskärm, där. Ja, det var Saga, så vi hoppar in i din nästa. Absolut. Jag, jag, jag har ju fortsatt läst Ceno Trip, part 2 mm. den här veckan istället. Och galenskapen fortsätter bara. Alltså jag... Okay. Jag älskar den här serietidningen just för sättet att läsa den. Det är fan så jävla smidigt. Det är så enkelt. Det är verkligen... Det, det är barnsligt enkelt. För varje ny sak som sägs kommer upp, dyker upp en ny pratbubbla. Den har inte funnits på bilden innan. Det är fan hur smart som helst. Jag fattar inte varför inte alla gör så här. för. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vart första delen slutar någonstans ens riktigt. Eh, men däremot så det hela fortsätter i alla fall med att King Cody, eller Cody of Bennett som är själva huvudpersonen tillsammans med Daron som är hans polare. Jag vet, jag mm. nämnde åtminstone om att Cody fick någon tillbakablick där. Mm. Med, där, där de sitter och de dricker sprit ur farfars spritskåp. liksom. Mm. Eh, det blir en liten altercation där i deras alienvärld eller på den planeten de är. Så att Daron blir kastad genom en portal. Okay. Och försvinner. Och Cody blir eh, vad ska man säga, blir eh, typ förhäxad. Så att den här, hans första general, det, det är egentligen han som styr och ställer nu. Genom okay. Cody såklart. Eh, Daron fattar inte hur det gick till men genom den här portalen så hamnar han hos Codys farfar som de då har snott spriten ifrån från början mm. och han verkar fatta direkt vad problemet är när Daron har förklarat för honom vad som har hänt okay. så nu, nu ska de bara få fram ett sätt att ta sig tillbaks till den världen igen okay. för den är inte glasklar hur man tar sig dit eller hur man tar sig hem därifrån men farfar är helt med på att hjälpa en helt annan unge att bara säga, nej nah, men det är lugnt jag ska få ta på de rätta grejerna va? så att du kan försvinna in i den här pårökta fantasivärlden. <laughs> eh, och eh, sen fortsätter det. Jag, <laughs> jag vill inte spoila liksom, de stora grejerna eller vad som faktiskt, faktiskt händer i slutet. Det där var väldigt snabb, eh, vad som, snabbt vad som snabbt händer i volym två. Eh, fortsätter att vara skitkul. Det är jättedumt. Alltså allting är bara korkat. Mm. Det är ingenting supernytt historiemässigt utan det bara det flyter på men det är, det är kul. Mm. Det, det, det är något man bör läsa. Liksom. Det, det, det är roligt är det verkligen. Och Det, det är värt läsningen. Mm. Så den håller. Jo, men det gör den. Absolut. Det, det, har ni läst första och funderar på om ni ska läsa andra eller inte. Gillade ni första. Fortsätt läsa andra också. Plus att då får ni reda på vad som, vad som händer i slutändan. Mm. Då, men det känns ändå som att det finns någon story där. För, för mig låter det bara som att det är dum i huvudet. Att det inte finns någonting riktigt där. Men det, du Nej, men det, att det, är huv, det är mest dum i huvudet. Det är mest dum i huvudet också skulle jag säga. Mm. Det alltså. Jag tycker mig inte har fått alla svaren men det, det, det, det låter ju verkligen som en historia, Berättat av någon som faktiskt inte har nyckrat till än. Nej, <laughs> Nej det du, låter att... ju spejsat Men man måste väl vara en som gillar just den delen För att komma in i det här jag, <laughs> jag tror, det är kul att, du hör jag tror att du skulle uppskatta den också Om du läste den För den är, lite, den är liksom svår att förklara på något vis Men jag tror du skulle uppskatta den också men, ja, Jag har den där säger första det. gratis grejen Så vi får se om jag tar upp det och kollar Exakt, du måste ja, men läs den För du kommer att gilla den, jag tror det Du måste prova den någon gång ska vi säga. Mm. Absolut men det sista vi har är det gemensamma i läsningen För visst var du färdig där uh, Ja, exakt exakt. Och jag också, så gemensamma läsningen Alex ja. plus Ada, Ada Volym 1 Skriven av Jonathan Luna och Sara Wahn tecknad av Jonathan Luna Utensår 2014 Synopsen är Alex plus Ada En sci-fi-drama som sätts Inom en snar framtid Det sista i världen som Alex vill ha Var en X5 Den senaste är Realistiska androider men efter att Ada har äh, dykt upp i hans liv upptäcker han att hon är mer än bara en robot. Eh. En snubbe dumpad för, vad var det? Mer än lit sju månader sedan, vad var det? Ja, det är inom året i alla fall mm. tror jag det är. Bitter, äh, vill inte data ingenting, lite ensamdragen. Får en... Äh, Android-robot av sin farmor eller mormor eller varför. För att han behöver någonting att pippa med, tycker hon. <laughs> ja, för det är ju i stort sett vad hon använder sin till, ska man, ja, man ju säga. Så. Men eh, Alex tycker att hon inte är tillräckligt mänsklig. Så hon, han tar hjälp av en. Ska säga, hackergrupp eller vad ska man säga. Mm. För att ta bort och ge henne. Eh, realistiska val och att hon kan tänka själv och känna själv och allt sånt där gör henne mer mänsklig ja exakt, de gör ju henne egentligen de låser ju upp henne så pass därför man fick ordet tidigare idag. Eh, sentient being mm. alltså de låser upp all hennes potential och där av där i finns också då i stort sett AI, alltså artificiell intelligens mm så att hon får en egen vilja, liksom, en egen själ nästan. Det är väl egentligen hur de vill förklara det på något vis. Mm, precis. Vad tycker du om den här då? Jag tycker den här är skitspännande faktiskt. Eh, det, det du drog nu är ju en väldigt snabb och väldigt grov berättelse. Eller liksom så här förklaring på, på vad det är och vad som händer i serietidningen om vad man säger. Mm. Men. Jag tycker det är en fantastisk historia på, på det sättet. Åtminstone den här volymen. För att jag kan se så många frågetecken och jag kan se mig själv i, i, i så många av situationerna. På något vis. Alltså om jag verkligen skulle tänka mig in i den här världen så, så kan jag verkligen se mig se liksom få samma samvetskval som Alex får här. Eller som Alex tänker igenom åtminstone. För att precis när han får... Eh, vad heter det? Ada. Eller den här roboten ska vi säga snarare. För hon har inget namn egentligen från början. Nej, precis. X5 -man, Så... kan man säga. Eh, precis, X5. Så slår han igång roboten, eller X5-man. Pratar lite grann med den. Och alltså, man märker direkt, det här är inte en människa. Utom det är en robot som har blivit tillsagd att göra saker. Tillsagd att berätta Eller tillsagda att trösta, eller vad som helst. Vad roboten än gör, så är den liksom tillsagd att göra det. Och Alex börjar direkt tveka på så här, att säga: vad, vad är det här? Hon har ju inga egna tankar. Hon har ingen egen funktion. Eller alltså: vad, vad, vad gör hon liksom ens? Han, till exempel när hon sitter och tittar på film så skrattar han till. Det tar en sekund så börjar hon skratta. Och. Alex här, oh åh jävlar vad coolt. Hon, hon, hon tyckte faktiskt att det var kul. Så frågar Alex här, Eida, så här tyckte du att, uh, tyckte du var roligt? Hennes enda svar till allt är stort, i stort sett, nej, men du tyckte, eller liksom, du tyckte ju att det var kul, så därför antar jag att jag borde tycka att det är roligt. Mm. Så att jag ser verkligen vart han inte, eller vad han faktiskt saknar hos henne på något vis. Mm. Och tycker då att det är superspännande hur han ger sig ut på den här Färden att egentligen försöka jag men, Låsa upp henne Eller få se om det går att faktiskt Få henne mer mänsklig mm. Jag håller med eh, Den är jättevälskriven. skriven Karaktärerna känns jätteverkliga Och det här som du, skildringen mellan Robotar och människor syns Verkligen, de gör det ja. jätte jättebra Även hur hon när hon är robot Så ansiktsdragen och sånt Är så simpla De är så robotliknande mm. En väldigt simpel grej de gör är När hon öppnar ögonen för första gången Hur det sakta sakta Boostas upp ah. När hon sen blir av När de tar bort alla den här Blockningen då, så att hon kan börja tänka själv Stänger de av hennes Ögonen stängs sakta sakta sen puff, Öppnas om direkt Och hon man ser paniken i hennes ögon för att du ja, börjar de visst, tänka det, själv och de gör det så oerhört med så små detaljer. Så det ska de vara jätteprops för. Tecknar stilen, beskrivna av karaktärer, hur de skapar karaktärer. Jätte, jättebra. Och hela den här beskrivningen som du tog upp med att ha en robot, där är kvalen fram och tillbaka. Man märker att han, och man känner också det själv att det, här, det är alldeles för mycket robot. Man vill, han vill ändå ha att det ska som en riktig person och din datorn. Jättebra, allting är mm. jätte snyggt gjort. Jag tycker dock inte första volymen absolut det var intressant. För mig, jag ser inte riktigt fram hur jag ska lockas in och fortsätta läsa. Det var en cool grej liksom, men för mig är det så här, nej, jag har sett sånt här förut och jag vet innan detta då kan ju coola grejer mer absolut. Men för mig var det bara inte en story som var tillräckligt intressant. Det är så här, för mig känns det här mer bara som ett kärleksdrama som man drar ut på det. och Istället för att göra mellan två människor som har man bara sänkt in Oj, en är robot. Och den, den, vad heter det? den delen är ju cool, absolut. Men det är inte tillräckligt för att locka in mig. så Det var schysst att läsa och se hur snyggt de gjorde det men det lockade inte riktigt tycker jag. Men du verkar ju fastna alltså... lite mer i hela den delen. Absolut, däremot så tänker de ta den vägen som du säger nu att det bara blir ett kärleksdrama mellan de här två då, då kommer jag bli besviken skulle jag säga. För att jag okay. ser ändå att de har ju kärleksintresset med i tidningen redan som den är. Jag tycker ändå att de bygger upp Alex på det viset att när han får roboten så sitter han liksom och funderar på okej, okay, jag ska skicka tillbaka den. För jag vill inte ha den. Farmo alltså, är ju dum i huvudet som har gett med den här. Den kostar ju hur mycket pengar som helst. Och hon borde göra någonting annat med dem. Jag skickar tillbaka henne. Och det här är en dag ifrån att han har fått den. Fått den. Mm. Och när det väl när väl företaget, han bokar tiden för det, alltihopa. När, företag, när företaget väl kommer och ska hämta den så kan han inte skicka världen även fast det är en, en liksom en eller en robot som han liksom har haft i en dag. Mm. Så det finns liksom en connection där. Ja, absolut. Och den, den biten tycker jag de bygger upp jättejättesnyggt. Jag vill ju bara se vart de tar det här sen. för jag ser inte eller jag har inte sett att det här skulle vara ett kärleksintresse för honom. Okay. Jag vet inte varför, men jag jag ser liksom inte att ah, nästa nummer, då kommer de hålla på, hålla på och pippa både till höger och vänster. Mm. Utom jag, jag vill få för mig, det kan vara jag som läser in alldeles för mycket i den här, men det kan vara det kan vara så, men jag skulle vilja se dem liksom ta det här till en helt annan nivå. Alltså, det, jag vet inte ens vart de ska jag vet inte ens vart de ska gå med det, men liksom få honom att gå runt och lära henne världen. Alltså liksom verkligen hjälpa henne med att liksom ta in allting. Mm. Hjälpa henne att faktiskt använda sin fulla potential. Och liksom, det är någonting jag skulle vilja se. Jag vill inte se att de blir ett kärleksintresse där de nu ska leva lyckliga i alla sina dagar mm. framåt. För då har vi ju i stort sett exakt samma historia som vi pratade om alldeles nyss. Saga. Det är ju mm. samma sak nästan. Det är två olika, det är mm. två olika människor från två olika läger som ska försöka överleva. Och det, det vill jag inte se. Däremot, det är, så, ja, det är, svårt. det är exakt det jag känner. att För det är det enda jag ser. Alltså, de kommer ju ha ett kärleksintresse. Så här, inte rakt på. Utan de är så obekväma i sig själva. Han är jätteosäker. Och det kommer vara, de kommer vara, ha intresse, men ingen kommer riktigt våga visa det i början. Nej. Uh, det här nu när hon är ny liksom, fått tänkande, det kommer bli en jäkla babypassning. Det där som du tog upp fast man drar till nivå att oj, oj, oj hon kan inte göra någonting själv. Och det intresserar mig till det jag har sett förut i andra grejer. Och jag, det, sånt tycker inte jag är intressant för femöre. Uh, hur man ska kunna föra storm vidare på ett bra sätt vet jag inte. Förutom att uh, hon kommer bli kidnappad eller hon kommer göra bort uh, någonting med den här han måste gå tillbaka till den här gruppen av hackers och vi måste ju rädda allt det här. Vi måste rädda henne. Vi måste köra. Det är det enda... Men sånt är, intresserar inte mig. Nej, nej. nej det, det Jag kan se att det kan tas till en helt ny... Eller det, det kan ta sig till en bra grej. Det kan det göra. Det tror jag verkligen. Mm. Men... För det kan ju också bli så att man kan få se hur Alex faktiskt handskas med det här sen också. För man får ju se redan i den här volymen hur han, första dagen han har fått roboten, så går, drar han ju till jobbet och börjar prata med en av sina kollegor där till exempel. Och han liksom så här lite snyggt försöker berätta, han berättar inte att han har fått den, utan han bara säger, du, vad tycker du om det här med att ha en robot liksom? Mm. Och Polan skjuter ner honom. Något fruktansvärt, verkligen. Bara säger aldrig någonsin i hela mitt liv. Det är konstigt och äckligt. Man säger wow, okej. Okay. Så jag tänker också att den aspekten finns ju också. Att hur han ska kunna handskas med, med sig själv och med inte annat. annat. Mm. Är hon en robot? Är hon en människa? Alltså, var, var, Vart ska han liksom stå i den punkten, till exempel? Mm. Och sen Absolutely. varför, det, det nämnde vi i och för sig inte eh, men varför egentligen resten av mänskligheten är rädda för robotar eller de är inte rädda för dem men är ju för att det hände ju en olycka vad är det, ett år innan det här utspelar sig i stort sett Ja, något sånt Så, så var det en specifik robottyp som gick bananas och, de, och de, de menar på att det var riktig AI eller alltså att robotarna fick en själ och vaknade typ och made ner. jag kommer inte ihåg exakt hur många säger men jag tror de säger det, det är en 30-40 pers som dog i, mm. i olika olyckor liksom runt omkring i, i världen med där en robot bestämde sig i stort sett för att nu ska min ägare dö ja, precis. och, sen och det är de därifrån till... rädslan finns liksom ja, så tog de ju upp en till olycka där nu med robot som utan att man kunde hitta ägaren eller någonting gick till en konsert och betattes ja. som en människa sen slog hon i någonting började blöda lila eller rosa det var, och sen blev nerpucklad av skrämda människor som rev henne i tur ja visst, ja, de, det så de, så de, de man, säger man, väl typ ja. att det är bara små bitar kvar av henne tror jag, mm. man får ju se en bild där väldigt grafiskt, ena armen är bortsliten och allting så det är väldigt sådär och det det är det som Du tog upp det här med kompisen och sånt Det kan ju vara lite intressant Hur de tacklar det här med Eida Nu när hon är, har eget sam, liksom Medvetande just nu och ja, där. ja, men exakt och Fine, men Det är en volym till sen då Det är det jag inte ser Jag ser inte hur det här kommer kunna hålla i längden riktigt Utan att det bara blir drama efter drama Efter drama Jag ser inte hur mm. man kan göra det intressant I den långa liksom, loppet jag känner att jag kommer nog faktiskt att kika på en volym två. Just mm. för att den här första volymen svalde jag alltså på. Jag tror det var på. Ja, två kvällar. Mm. Det var liksom jag började läsa, jag kunde inte plocka ner den. Det var först liksom när jag tappade telefon i ansiktet, typ, så här för man, sitter, för man somnar. Och då är jag liksom så här: Okej, okay, shit jag får ta resten imorgon istället. Så att, jag fastnade ju verkligen i den här historien. Men det är som du säger, Nico. Nu när de har kommit förbi. De största hindren de stora grejerna. Liksom. Mm. Var, vart tar man det vidare? Jag, jag är helt med på det. För jag, jag, det är precis som du säger. Visst, det här med att introducera de här nu för vännerna. Ska han berätta om det eller ska han inte? Hur ska de få henne att faktiskt bete sig som en robot nu när hon egentligen kanske tekniskt sett inte är det längre? och mm. så vidare, det, visst det kan bli superintressant det, det, det finns vissa grejer där men jag förstår vad du säger just där, att det kanske inte räcker allt för länge men nej. jag skulle vara väldigt intresserad av att läsa i alla fall minst en volym till för att se vad som, liksom vart de tar vägen mm. ja, Nej, men den, alltså den här volymen, alltså, den är bra den får ju en fyra av fem mm. i betyg för den är riktigt bra skriven, men det är just det där hur för man det vidare, hur kan man göra det här intressant och inte bara göra så alla andra, att ja, men det blir en i-robot av det hela. Att oj oj, nu ska vi bara tycka synd av det, sen dör det i slutet. Man bara, kul. Eller, jag kommer inte ens så ihåg det. Det är det jag gör igen. <laughs> så länge sedan jag såg det. Eh, men det, filmen... det är så oftast i Robot. Jag minns inte ens hur Jag tänkte säga, i filmen så tror i filmen i-robot då dör han väl inte? Men jag vet inte. Eller? Eh, men det är så här, ja... De kan säkert bygga på det i några volymer men i det långa loppet, men det är som nu jag tyckte med Saga att det dog totalt för att man tog bort spänningen och det är ju den liksom det tror jag kommer gå ännu fortare det här eftersom spänningen kommer ja. att försvinna på en gång men det är så de bygger det och det är just det de har bra det är hur snyggt de har gjort vad heter det karaktärerna, hur bra de har skrivit mm. allting och hela den där grejen så nej du får läsa en till och komma tillbaka med det. Ja, men det ska jag göra. Jag ska, jag ska in och kika på en till i alla fall tycker jag för att se om det är. så att jag tror jag kan jag tror att jag kan läsa och se hur, hur illa det blir så att säga framöver. Man märker nog ganska snart om det så vilket, vilket spår de kommer att ta om man säger. Mm, precis. Absolut, men det var väl det vi hade där. Vad skulle du ge den här? Absolut. Jag tror, jag vet, jag gav du volym? Vad gav du, Jag gav inget betyg. Det gjorde jag inte. Men jag skulle säga att den, den här volymen i sig får ju... Alltså, jag kliver nog faktiskt upp på en femma för min oh, del. Ja, jag, jag tycker den, den är riktigt bra. Alltså, den, den fastnar. Eller, den fäster mig verkligen på något vis. Mm. Absolut. Nästa vecka ska vi prata om den gemensamma läsningen i Hulk, World War Hulk X-Men hulke mot X-Men, se om det är något Nej. Nice. Jag Kan rekommendera alla som Lyssnar på det här att gå in och lyssna på A bit of nördelsen också eh, Som vi har Där vi pratade om Black Panther-filmen Vad vi tyckte om Den bioaktuella bio Så kolla in A bit of Nerdiness Och lyssna på det för Det går ju in här eftersom vi nu har läst så mycket Black Panther och liknande Men som sagt, det var det här avsnittet Så tack så mycket Eh för den här veckan och alla avsnitt hittar ni på bloggen abitavnördenes.blog.se ni når oss via facebook facebook.com aboncomics följ oss på instagram aboncomics, följ oss på youtube sök abitavnördenes eller aboncomics och kolla oss live på twitch från 19.00 varje måndag twitch.tv slash men tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen ha det gött, hejdå tjingeling